Ba, leheno behar zen, lehen etxibizitzen gainean euneko hogeia izan, mm -hmm. e, etxibizitza sozialen e, aldetik, eta gaur egun euneko hogeita bosterat igo e, da, Ta jakin bar da kopuru horietara iristen ez diren herriko etxek, isun bat pagatzen diotela estatuari, aurten e, e, larogei bat mila euro, pagatuak izanen dira, baina gure lentasuna da dagoen eskairari erantzutea. Bada galde askian dia, bosteun xereun artean dira eskaira oiek. Euneko ogeita bosterat iristeko, berko genituzke mila irureun etxe bizitza produzitu emendik bimila ogeita bosterat. Baldin eta Ez da joan promozio privaturi. Lortzeko kaxik ezin ezkoa, baina bon, alegin guztiak eginen ditugu, bederen da joan eskairari erantzuteko. Mm.